25. Ніч поступилася місцем Дневій, співробітники агенції «Локвуд і Ко» моргаючи вийшли з підземного мороку, що докорінно змінив їхню долю. Тунель виходив на двір під покинутим причалом на північному березі Темз, десь за два квартали від магазину «Ейкмерів». Ми знайшли докази того, що вхід до тунелю ще нещодавно було надійно зачинено. Про це свідчили численні гнелі палі, вбиті в мулисте дно. До того ж, отвір мав щільно перекриватись панелью майстерно збитою з ретельно підігнаних дощок. Зараз цю панель було відкинуто вбік так, ніби хтось поспіхом тікав з-під земелля. Підтверджували це й сліди черевиків, які ми з локводом помітили в прибережному бруді. Приплив, ще тільки на розпочався, вже заливав їх і невдовзі змив зовсім. А що тим часом відбувалось у магазині Ейкмерів, чи радше в тому, що від нього залишилось? Швидка допомога деперки відвезла до лікарні Бобі Вернона. Прогноз лікарів був обнадійливий. Вернон, здавалося, відбувся вивихнутою ногою і в найгіршому разі легким струсом мозку. Разом з ним поїхала Кейт Годвін. Інші агенти сиділи коло розбитих скляних дверей магазину, колились від вранішнього холоду і тихенько переговорювалися зі своїми колегами, що помало збиралися сюди з усього Челсі. Часом хто небудь із них протискувався у двері, щоб зазирнути в розгромлений вістибюль. Зовні він скидався на ляльковий будиночок, пом'яти, потрощений сердитим малям, там не залишилося жодної речі, що стояла б на своєму місці. Все жужмом громадилось по кутках. Середину вістибюлю перетинала величезна глибока тріщина, крізь яку можна було потрапити до підземних в'язничних камер. Коли ми з локвидом зайшли до магазину, Джордж і кіпсом, насопившись, саме кріпили до однієї з колон мотузок, щоб лізти під землю шукати нас. Наша поява відразу поліпшила всім настрій, усі з'юрмились довкола нас, бомбардуючи запитаннями. Мене плескали по спині, до мене всміхались, мені пропонували гарячу каву, вітали, дякували, картали, запрошували сісти. І все це водночас. Джордж простяг мені свіжий пончик. Флоубон Боун скивнули мені з гримасою, що мала правити в неї за усмішку. Навіть кіпсові, здається, полегшило, бо він одразу заходився жива висперечатись із локводом, що робити далі. Сам він пропонував дочекатись Барнса і довести службовців Депрік униз, щоб урочисто показати їм підземну в'язницю. Волокви до наміри були інші. Поки вони сперечались, я вибралася з натовпу і побачила Холлі. Вигляд у неї був аж ніяк не бездоганний. Ба більше, за її власною міркою вона видавалась нечупарою, Проте, якщо порівняти зі мною, її вбрання було елегантно подерте, обличчя гарно подряпане, а черевики витончено заляпані. Наші погляди зустрілись. «Привіт», – сказала я. «Привіт! Як маєш? Чудово! А ти? Трохи забила голову, та все гаразд. Рада тебе бачити». Вона кивнула. «Ти все-таки вибралась? Вітаю». «Угу, дякую». «Я тут дещо знайшла», – провадила Холлі. «Ось, зачепився за якийсь шпичак. Я подумала, що це, напевно, твій». Так, у руті вона тримала мій рюкзак, подертий, запорошений. З-під горішнього клапана взирала кришка склянки з У Усередину Холлі, здається, не зазирала. «А може, і зазирала? Не знаю. Я взяла рюкзак у неї. Дякую. Нема за що». Зрозуміли, що розмова наша вийшла не дуже змістовна. Жодної фрази, що погодилися чи для гасла над дверима, чи для епітафій на могильній плиті. Проте мені було досить цього, бо ми з Холі вперше розмовляли щиро, безприхованої неприязні, спокійно, втомлено, ніби одне однаводної вибачення. Це, думалось, мені стане поворотом у наших стосунках. Тим часом Локвот узяв гору в суперечці з Кіпсом і відразу послав Джорджа до причалу, з-під якого ми вибрались на землю. Джордж мав знайти таємний вхід, а потім дістатися до зали з кістками і дослідити її. Він негайно вирушив у дорогу до того ж не сам, а з флобомс, яка знала берег Темзи, краще за нас усіх. А невдовзі після цього приїхав інспектор Барнс. Він прибув на поліційному автомобілі в супроводі чотирьох фургонів Депрік. З перших трьох фургонів повибігали агенти. Юрба понурих підлітків з агентій Грімбел, Темворд, Аткінс і Армстронг гають зморних після нічної сторожі в Челсі і зараз мало до чого придатних. У такому стані вони навряд чи впорались б навіть із спричайним читомим тіньовиком. Чоловіки і жінки, що вийшли з четвертого фургона, були зовсім інші – в ошатному темно-сірому вбранні з кам'яними обличчями. На них не було ні уніформи, депрік, ні значків з емблемами якихось агенцій. Зате очі в усіх були однакові – примружені, пильні. Я подумала, чи це не ті самі великі цабе, про яких раніше згадував кіпс? Ті, які віддають накази Барнсові. При вранішньому сонці Барнсові вуса здавались нечесеними. Та й сам він був якийсь пом'ятий, ніби здичавілий. Як усяка людина, що тривалий час не спить, не вмивається і не відпочиває. Він тут таки разом зі своїми ошатними помічниками підійшов до нас. Помічники вишукувалися за його спиною, а він заходився звинувачувати нас в усіх можливих злочинах, серед яких були виклик поліції без причини, незаконні погрози від імені Депрік і нарешті варварське знищення приватної власності. Про останній інспектор згадав ще до того, як зазирнув до будівлі магазину. На той час він встиг побачити лише розтрощені вхідні двері і друзкі скла на асфальті. Коли же Барнс зупинився, щоб відсапнути – Кіпс показав пальцем у бік вістебюлю і мовив. «Ви же ще нічого не знаєте. Зайдіть і подивіться!» Барнс подивився і роззявив рота. Навіть ухопився за рештки дверей, щоб не впасти. Проте шматок дверей усе ж таки відламався, а сам інспектор гепнувся на спину. «Що ви наробили?» – зоїкнув він. «Де ж я тепер купуватиму собі шкарпетки?» «Як бачите, ми знайшли центр приводів у Челсі», – весело сказав Локвот. «Це було б легше, якби ви відрядили нам на допомогу більше агентів. Я просив вас про це, пане Барнсе». Муж однак сказати, що Квілкіпс і його команда впоралися із своєю частиною роботи, як найкраще. Він позирнув на ошатну вбраних чоловіків і жінок. Коротко кажучи, ми зіткнулись тут із найпотужнішим полдергейстом з усіх, які будь-коли траплялись нам, і приборкали його. А ще виявили, сховані під землею камери в'язниці. Люсі Карлайл вирушила туди і виявила там безліч непохованих кістяків. Гадаю, ви легко встановити, що це і є головне джерело навали в Челсі. Щоправда, Джордж Камінс ще до нинішнього розслідування вирухував ці деталі і ознайомив вас із з ними. Барнс влаштував огидну сцену. Спочатку він стверджував, що насправді знав усе заздалегідь, навіть збирався організувати наше розслідування, але тут таки сердито питав нас, що взагалі тут коїться, його припухлі очі повнилися недовірою і панікою. Нарешті одна з ошатних жінок запитала Ці кістяки, як нам дістатись до них? Побоююсь, що це буде нелегко. Локвод показав на на підлогу вестибюлю. Доведеться лізти вниз. Може, ви завітаєте сюди пізніше з належним обладнанням. Дозвольте нам самим це вирішувати. Відказала жінка. Звичайно ж, це ваше право. Як найлагідніше, всміхнувся Локвот, тільки дозвольте поцікавитись а хто ви, власне, такі, чи не технічний персонал, що прибиратиме тут. Якщо так, то вам знадобляться хороші й швабри. Судячи з її реакції, ця жінка була ж ніяк не прибиральницею. За всіма тими гучними словами, які злинали після цього, ніхто з нас навіть не натякнув на тунель під причалом. Нам було потрібно дати Джорджеві фло якнайбільше часу. У розпалі всієї цієї сцени до магазину під'їхав ще один автомобіль. З нього вийшов сам пан Ейкмер. Свіженький, умитий, акуратно зачесений. Він хотів перевірити, чи не зіпсували ми чогось у ночі. Відразу помітивши на асфальті друзки скла, він з шаленими прокльонами накинувся на Барнса. Інспектор був такий приголомшений, що навіть не спробував завадити Ейкмерові пройти до вестибюля. Той пройшов, усе побачив і так розлютився, що шатним чоловікам та жінкам врешті довелося рятувати самого Барнса. А локводові кіпсові холі і мені саме випала зручна нагода, щоб забратися геть. Протягом дня все помало заспокоїлось, принаймні для більшості з нас. Локвуд з Кіпсом поїхали давати інтерв'ю репортерам. Ми з холі повернулися додому на Портленд Роу, прийняли душ, перевдяглись. Одне слово – зробили все, що завжди робимо після повернення з завдання. Цього разу, щоправда, я зайшла так далеко, що навіть позичила один з Джорджевих рушників. Потім ми сіли на кухні і поставили кип'ятити чайник. І саме тієї миті до нас посвистуючи увійшов Джордж. Я ще не мала сьогодні змоги роздивитись його як слід. Тепер я зробила це, і він видався мені страшенно втомленим і розтріпаним. Він упав на стілець навпроти мене, зморений, але веселий. «Що сталося?» – запитала я. «Щось я не пам'ятаю в тебе цього синця під оком». Джордж гупнув об підлогу робочою торбиною. «Дурниці, просто так вийшло. Ми з Фло знайшли твою залу з кістяками, Люсі. Боже милий, це просто дивовижна річ. Я все виміряв, оглянув і записав. Я сидів би там ще й зараз. Насправді провів у цій залі лише якусь годину, бо туди вдерлась ціла банда агенців з Ротвела, та й ну перекривати всі виходи. Сказали мені, щоб я забирався геть. Ну, я у відповідь послав їх до дідька, ще й додав кілька слів про їхні манери, вбрання, обличчя і про батьків їхніх теж. Хі-хі. Він захотів. Висловлювався я, напевно, дуже красномовно, бо один з тих мамух хотів розвалити мені голову стигном від якогось кістяка. У відповідь я ж у нього чиїмсь ребром, а Фло витягла з-під куртки свої грабельки, якими вона орудує в мулі. Отут і почалася потіха. Тільки, на жаль, тривала вона недовго, бо нас із Фло все-таки випхали. Проте це вже нічого не значить. Перш ніж піти я зробив кілька начерків зали, згодом покажу вам. А зараз удуш, негайно удуш. Він поглянув на нас поверх окулярів. «До речі, що це в тебе, Холі, накручено на голові? Часом не мій рушник?» Згодом ми дізналися, що агенти з Ротвеля, що офіційно працювали нібито під керівництвом Депрік, привезли з собою команду чистяїв з найновішими соляними пістолетами, до яких під'єднані каністри з розчином солі, що закріплені в агентів на спинах. Потім тюсіль розбризкують із пістолетних цівок. Ці частії провели в підземеллях королівської в'язниці три доби. знешкоджували й вигрібали звідти безліч кістяків. Я сподівалася, що до цих решток поставляться з і поховають їх як слід. Проте в Депрік стиль роботи інший. Кістки просто відвезли до крематорію фітосу Клеркенвелі і спалили без жодних церемоній. Після цієї ночі кілька тижнів тривало якнайстаранніше спостереження з універсальним магазином братів Ейкмер. Проте гостей у ньому більше не бачили. Локвадову заяву про те, що з навалою привидів у Челсі покінчено, перевірили вже наступного вечора. У сутінках команди агентів вирушили як завжди, до забороненої зони. За їхньою роботою зі спостережного пункту на Слоунсквер стежили Пенелопа Фітес, Стів Ротвелл та група провідних фахівців Депрік. Сія мжичка. Агенти пройшли вздовж Кінгзроуд і розташувались по сусідніх вуличках. Час збігав. Провідні фахівці пили чай, сидячи під парасольками, і вивчали копії Джорджових мап, які роздав їм Локвуд. Привиди не пропали зовсім, однак були помітно млявіші, ніж дотепер. Дехто з гостей, кого тут бачили раніше, просто зник. Інші здавались тінню самих себе, пересувались повільніше, стали набагато слабші. І тепер з ними легко було впоратись за допомогою звичайнісіньких залізних стружок та соляних бомб. Одне слово, вперше за останні місяці ситуація в Челсі суттєво покращилась, і всі агенти сподівались, що це початок корінного перелому. На спостережному пункті Локвіт пробув досить довго, щоб прийняти вітання від пани Фітес, щиро вклонитись панові Ротвелу і підморгнути інспекторові Барнсу. Потім він пішов собі, слухаючи, як у нього за спиною, на Барнсову голову знову спадає град не дуже приємних запитань. Тим чи іншим чином справи агенції Локвіт і Ко повертали на краще. Я теж переповнилась б цими радощами, теж тішлась б нескінченими телефонними дзвінками і натовпами репортерів біля дверей, якби мене не переслідував привид. Ні, не справжній привид, а той, що ніяк не хотів стертись із моєї пам'яті. Його обличчя досі був переді мною, його слова дотепер лунали в моїх вухах. І тоді, коли я пробувала разом з друзями, тим паче тоді, коли я лежала б без сну в своїй кімнаті, я не могла позбутись видави того іншого Локвода. Не могла врятуватись від примарного хлопця. 26. Навала в Челсі закінчилась. Під відомим магазином виявлені масові поховання. Перемога об'єднаної команди агентів. Перше інтерв'ю з Едже Локводом і КВ Ф Кіпсом. Відтепер лондонці можуть спокійно спати в своїх ліжках після того, як під широковідомим універсальним магазином братів Ейкмер на Кінгс-роуд було виявлено невідоме раніше масове поховання. Знижкодження і знищення цього безпрецедентного джерела означають закінчення так званої навали привидів у Челсі, з якої тривалий час не могли впоратись команди, зібрані Депрік з усіх агенцій. Ситуація поліпшилася відразу. За останні кілька ночей активність привідів у цій частині міста знизилась на 46%. І, судячи з усього, знижуватиметься і надалі. Сьогоднішнє число «Таймс» пропонує своїм читачам докладну розповідь про те, як через три місяці після початку цих моторошних подій спеціальна об'єднана команда, до якої війшли співробітники агентів «Фітес» і «Локвуд іко, виявила під універсальним магазином братів «Ейкмер» залишки середньовічної королівської в'язниці. В ексклюзивному інтерв'ю керівник команди, вельми шановний Ентоні Локвуд, і його найближчий помічник Квіл Кіпс з агентії Фітіс, розповіли про свої пошуки масових поховань і про сутичку з надпотужним пултергейстом, що охороняв вхід до підземного світу. «Ми знали, що це буде небезпечно», – зауважив пан Кіпс. «Однак завдяки старанній підготовці і злагодженим спільним діям нам пощастило досягти успіху». Пан Локвит, у свою чергу, пояснив, що Полтергейст був не єдиним гостем, з яким команді довелося зіткнутися у підземеллях Челсі. «У центральній камері ми знайшли не менше 30 кістяків», – розповів він. «Часом нас оточували відразу кількадесят духів. Чи боялись ми їх? Ні. Ми довели, що рішучість і відвага допоможуть упоратись із будь-яким, навіть як наймоторошнішим гостем». Робота команди дістала схвальну оцінку на найвищому рівні. Голова агенції «Фітис» пані Панелопе «Фітис», що вкрай часто дає інтерв'ю, повідомила нашому кореспондентові. «Я так пишаюся своїми співробітниками. У минулому суперництво між агенціями часто заважали їм у розслідуваннях. Сподіваюсь, що нинішня операція стане дороговказом у майбутнє. Коли об'єднуються такі чудові команди, можна досягти дивовижних результатів». Повна версія інтерв'ю «Локвода» і «Кіпса» читайте на сторінках 2.3. Зали кістя кіфи Королівській в'язниці, складана паперова модель на сторінках 8.9. Гарячий розпродаж в універсальному магазині братів Ейкмер. Купон на знижку в 10 фунтів на сторінці 40. А тепер, коли це все скінчилось, чи повернемось ми до свого звичного життя? Чи залишимось такі самі, як раніше? Чи будемо знову виходити на роботу разом, Локвид, Джордж і я, на якісь простенькі розслідування? Скажімо, знищувати примарні щупальці на горищі, а потім вдома спокійно чаювати. Звичайно ж, через кілька днів після закінчення навали в Челсі, ми в себе на Портленд Роу влаштували урочистий бенкет. Головну частину приготування взяли на себе Холі. Тож не дивно, що на столі спочатку з'явились вазочки з оливками і салатом, висівковий хліб і кілька тарілочок з шинкою, нарізаною папір. На щастя, в останню хвилину Джордж пробігся по крамницях і повернувся із здоровенним пакунком дешевих сосисок, пляшками газованої води і чипсами зі смаком бекону. До того ж він приніс величезний шоколадний торт і переможно поставив його посередині стола. До речі, через цей стіл між Холію і Джорджем спалахнула суперечка. Холі наполягала, щоб ми прибрали зі стола нашу скатертину мислення. Вона, мовляв, з її нотатками, начерками і карикатурами скидається на стіну в громадській обиральні і завдає її, тобто холі. Моральної шкоди. Натомість вона пропонувала застелити стіл новою, чистою, накрохмаленою скатертиною. Джордж уперто відмовлявся. Сьогодні за сніданком він почав малювати в кутку скатертини цікаву схему і не бажав, щоб її чіпали. Врешті Джордж виявився наполегливішим і домігся свого. О півдні все було готово. Стіл угинався під смаколиками, чайник теж тут мав закипіти. Колі знімали з їжі останні обортки. Череп у склянці, коли Холі випадково позирала на нього, корчив дикі гримаси і вбалушував очі. Врешті наша помічниця з його вини впустила дві вазочки з горішками і одну салатом по-грецьки. Після чого череп відправили до мене на горище. Останнім з'явився Локвіт, що перед тим відповідав у конторі на численні телефонні дзвінки, і ми нарешті сіли обідати. Локвіт був у чудовому гуморі, аж про променів радощами. Я пам'ятаю, як він сидів за столом і робив собі величезний путерброд із сосискою і чипсами Пам'ятаю, як в очах Оля промайнув жах, коли він вирішив покласти на це диво ще й листочок Петрушки, водночас розповідаючи про наших майбутніх клієнтів. Як і в кожного з нас, на обличчі в нього ще залишились сліди останньої пригоди – шрам на чолі, на щаті, подряпини, зморшки під очима. Проте все це незрозумілим чином лише додавало йому бадьорості та енергійності. Джордж так само радів і однією рукою далі креслив свою схему, а другою тим часом вантажив до рота фаршировані яйця по-шотландськи. Йому все кортіло розрізати і порозкладати по тарілках шоколадний торт. Однак Локвуд оголосив, що ми залишимо його до чаю. Що ж до Холі, то вона знов увійшла у звичну колію. Свіженька, бездоганно вбрана, вона з поблажливою усмішкою спостерігала за нашим обідом і водночас ніби трішки сторонилась його. Піддавшись на Джорджеві мовляння, вона наважилася скуштувати одне маленьке яєчко по-шотландськи. Та здебільшого, як і завжди, їла горішки, родзинки, трохи салату по-грецьки і пила мінеральну воду. В мене чомусь навіть тішила така її відданість своїм правилам. У цьому було щось певне та надійне. А я? Так, я теж там була, їла і пила разом з усіма. Та думки ми існувались далеко від нашої кухні. Втомувавши перший голод, ми вкотре заходилися гортати ранкові газети, які Холі поклали на стіл біля Локводової тарілки. Щоразу, коли бачу цей репортаж, не можу повірити в наше щастя, зізнався Локвот. А якщо додати сюди звіти про карнавал на Стренді, то вийде, що ми з вами понад тиждень не сходимо з перших шпальт. Холі кивнула, і наш телефон дзвонить без зупину. Всім потрібні і Ко. Варто, мабуть, поміркувати над тим, щоб розширити штат. до цього я хотів би порадитись. Локвату мочив з гірка в своєву підливу. Наступного тижня я зустрічаюся із Пенелопою Фітес. Вона запрошує мене поснідати разом з нею. Мабуть, для того, щоб подякувати за нашу роботу під час карнавалу. Але все ж таки... Спробую її про дещо розпитати. Він усміхнувся. Ви вже читали, що вона називає нас однією з найкращих агенцій? «А як вам інспектор Барнс?» – додав Джордж. «Як це там? Ось». Опа талановитих агентів, якими я маю честь керувати. От уже нахаба. А локот за хрумців вогірком. Барнс просто в своєму репертуарі. І не тільки він. Джордж стиснув пальцем у газету. Журналісти так само пишуть про кіпса чи не вдвічі більше, ніж про тебе. Ну, це просто щоб потішити його. Правду кажучи, він серйозно допоміг нам і цілком заслуговує на такі схвальні відгуки. До речі, ви чули, що його підвищили? Він тепер, здається, начальник сектору, так, Люсі? «Це ж ти розповідала мені?» – начальник відділу в агенті «Фітес», – пояснила я. бо, нагороджений самою панелопою «Фітес». Це одначе йому не завадило накинутись на мене через те, як ми врешті-решт повелися із залою кістяків. Він просто не тямив себе з люті, що агенти Ротвела не пустили туди нікого з його людей. «А ти тут до чого? Хіба ти їх туди викликав?» – здивувався Джордж. «Ні, я взагалі не знаю, хто їх викликав. Можливо, Барнс?» Увесь цей час Локвит пильно спостерігав за мною, а тепер запитав. «З тобою все гаразд, Люсі?» «Так, так». Він не лякав мене, все попливло перед моїми очима. На одну єдину мить замість живого Локвита, що сидів за столом і відрізав собі скипку дуже корисного сиру, розрекламованого холі. з'явилось видово з-під земелля зі скривавленим блідим обличчям. Я моргнула, прогоняючи це видово. «То була підробка!» Я знала це, знала, що це брехня, бо бачила, як справжній локвод ростяв двійника своєю рапірою так само акуратно, як зараз ріже сир. Та остаточно позбутися цього страху мені ніяк не вдавалось. «Я показую тобі твоє майбутнє. Це все зробила ти». «Візьми шматочок пармської шинки, Люсі», – запропонувала Холлі. «Вона так смакує Локвудові. Тобі треба підживитись, ти сидиш така бліда». Е-е, звичайно, дякую. А ми з Холлі». Останнім часом ми з нею розмовляли підкреслено ввічливо, навіть могли комусь видатись приятельками. Та насправді все було не так. Ми досі ледве терпіли одна одну. Мене, скажімо, дратувала звичка Холі змахувати зі стола крихти біля моєї тарілки, тоді коли є ще їм. А вона гадає, була не в захваті від моєї, цілком безневинної, звички вибалушувати очі, зітхати щоразу, коли холі зробить щось надміру старано чи витончено. Так, це була холодна війна, однак тепер вона не загрожувала перерости у відверту сварку. Можливо, тому що тоді, в магазині Ейкмерів, ми вже висловили одна одні усе, що хотіли. А може, в нас просто не залишилося сил на сварки? До речі, про залу кістяків. Мовив Джордж, відсуваючи тарілку з хлібними крихтами. Завдяки нашій вельми шановній скатертині мислення, я хочу дещо показати вам. Перед Джорджем була його схема – різнобарвна, помережена нерозбірливими написами – Уявіть собі квадрат із колом усередині, а всередині кола – дев'ять старанно поставлених крапок. Просто в центрі схеми намальоване ще одне коло, маленьке, заштриховане чорним з кількома тонкими лініями, що розходяться від нього, наче зламані спиці у велосипедному колесі. З одного краю кола видніла велика червона пляма. Джордж розкладив скатертину. Це моя схема зали кістяків. Я накреслив її за вимірами, які ми зробили тоді разом з Фло. Люсі і Локвіт мали рацію. В цій залі нещодавно були живі люди, що займалися вельми химерною справою. Погляньте, як лежать кістяки. Їх відсунуто з центру зали до меж майже ідеального кола. Я знаю, що спочатку ці кістяки лежали не так, бо знайшов у середині зали окремі уламки кісток. Отже, хтось тарану відсунув їх. Очистивши середину зали, ті невідомі поставили колом дев'ять свічок і запалили їх. На місцях, де стояли свічки, залишились вискові краплини. Потім щось відбулося в самому центрі зали. Отут. Він показав на маленьке заштриховане коло. Це опік від ектоплазми. Я дослідив його якнайуважніше. Кам'яні плити тут були холодніші, ніж за межами цього маленького кола. Цей опік нагадує мені інші місця, де до нас проривалося щось із потойбічного світу. Джордж не став нагадувати, що такий самий опік є і в нашому будинку. На матраці, в покинутій кімнаті на другому поверсі. Цікаво, мовив Локвуд. А що це за моторошна червона пляма? Це я ляпнув варенням за сніданком. Джордж поправив на носі окуляри. «Краще погляньте сюди!» Він показав на лінії, що розходились із центру. Ці лінії позначають місця, де на підлозі є подряпини. І подряпини, до речі, дуже химерні. «Може, це від кістяків, коли їх відсували?» – припустив Локвот. «Можливо. Але мені це радше нагадує сліди від якихось металевих предметів». Він реготнув. «Пам'ятаєш, Локвот, як я тяг через нашу контору ланцюги і подряпав ними підлогу?» Локвот насупився. «Так, ти й досі не полокував ці подряпини». «А знаєш, що це нагадує мені?» – повільно промовила я. «На мене ніби навалився тягар. Я не могла зараз поворухнути ні рукою, ні ногою, хіба що язиком. Я маю на увазі всю цю схему». «Здається, я знаю, що ти хочеш сказати», – відповів Джордж. «І я з тобою згоден». «Кістку і скло. Дзеркало складовища кладовища «Кенселгрін».» «Воно, звичайно, було не таке велике, але погляньте, та сама оправа з кісток. Усередині, щоправда, немає скла, але хтось міг принести скло з собою», – зауважив Локвуд. «На горішніх поверхах магазину», – проводила я, – «мені вижалось те саме потайбічне джищання, таке, як поблизу того дзеркала. Щоправда, внизу, в залі кістяків, воно вщухло». «Ось що здається мені», – сказав Джордж. «Коли ми прийшли до магазину, ті невідомі внизу ще робили свою справу. Можливо, ти просто розманулася з ними, Люсі?» «Жах та й годі!» – обізвався Локвот. «Хоч він не цікав нам і можливу зустріч із живими людьми, а не з мерцями, все одно то була чистісінька правда». «Будь що, Джорджа, твоя початкова теорія правильна!» Духи, замкнені в підземній в'язниці, пробудилися від невідомих нам людей, вирвались на волю, і в Челсі почалося казне що. До речі, флоп присягається, що кілька місяців тому ніякого тунелю під тим причалом не було, отже його викопали зовсім нещодавно. Цікаво, що ж ці люди робили там у залі кістяків і хто вони такі. До речі, про той недопалок, який ви знайшли, додав Джордж. Я показав його знайомому власникові тюнової крамниці. Він каже, що це перське світло, рідкісна й дорога марка. Що нам це може дати, я не знаю. Більше я нічого не встиг там відшукати. Надто вже швидко там з'явилися агенти з Ротвела. Знаю. «Кивнув Локвот. А ти, Холі, що думаєш?» «Я досі вважаю, що ця ваша скатертина просто неподобство», – мовила Холі. «Чому б вам не писати просто на аркушах паперу? Я могла б підшивати їх до теки. А ти, Джорджа, наляпав варенням навіть на свій малюнок!» Вона підняла зі стола таріль і спитала. «Хто хоче ще бутербродів з шинкою?» «Візьму ще за два», – відповів Джордж. «Треба залишити місце для шоколадного торта». Локвот теж узяв один бутерброд. «Люсі, про що ти весь час думаєш? Цілий день мовчиш і мовчиш!» То була правда. Останніми днями я намагалась по-новому оцінити, зрозуміти себе. Ці думки огортали мене повільно, м'яко, ніби пуховою ковдрою. Проте висловити їх я не могла, тому й мовчала. «Мені просто цікаво. Тихо почала я. Як ви гадаєте, чи здатні привиди показувати майбутнє? Я розумію, що здебільшого вони показують нам минуле, адже вони походять із минулого». Те, якщо двійники або інші типи гостей здатні занурюватись у людські думки, чи можуть вони будувати з них майбутнє? Ніби віщувати, що повинно відбутися далі. Усі здивовано вирічились на мене. «Лишенько!» – вигукнув Джордж. «Навіщо ти сушиш над цим голову? Ось мене, скажімо, сьогодні цікавить тільки одне – скільки чипсів я подужую за обідом?» Ні. Рішуче промовив Локвуд. Ось тобі люсі моя відповідь. А тепер узагалі щодо привидів та часу є чимало теорій, перервав його Джордж. Окремі дослідники вважають, що на привидів не поширюються закони земної природи, це, власне, і дозволяє їм повертатись. Вони прив'язані до певного місця, але здатні до переміщення в часі на багато років. Якщо погодитись із цим, то чому вони не можуть віщувати майбутнє? Бачити те, що іще не відбулося. Локвуд хитнув головою. Я не вірю тут жодному слову. А тепер скажи, Люсі, той двійник, із яким ти зіткнулась, з'явився тобі в подобі надашов? Так само, як іншим? Ти нічого про це не казала? Не все, що ти бачиш, вже сталося. Часом воно лише має статись. Я посунулася трохи назад і поглянула на нього. На справжнього Локвода. Нинішнього, живого. Не знаю, там було темно, я його не розгледіла. Я підвелася, відсунувши стіл у бік. Піду до себе, трохи перепочину. Ставте чайник на вогонь, я скоро повернусь. Дорогою на горище я пройшла повз кімнату Локведової сестри. Давній біль знову пронизав моє серце. Я більше не відчувала ні хвилювання, ні цікавості. Лише жаль. Жаль за тим, що я там побувала. І за тим, про що там довідалась. Тепер я розуміла, чому Локвид тримає цю кімнату саме такою, порожньою і покинутою. Вона ніби відлунювала ту втрату, що гнітила його всі наступні роки. Він сам усередині був порожній і марно намагався заповнити цю порожнечу своєю нескінченною роботою, і він мимохіть прохопився про це, коли я розмовляла з ним справжньому підземному тунелі. Він сказав, що після того міг стати лише агентом і не міг, не дозволяв собі зупинитись, постійно ризикував життям, бився з ненависним ворогом, захищав людей, з якими працював, якими дорожив, і якщо я одна з цих людей. Я дісталась до ванної кімнати на гори, що туди, замкнула за собою двері, і лише тут, підставивши руки під гарячу воду і слухаючи, як вона тече рурами вниз, я підняла голову, поглянула в дзеркало на своє бліде обличчя, вкрите червоними плямами, і зрозуміла, що вирішила все остаточно. «Я показую тобі твоє майбутнє. Це все зробила ти. Такого не станеться, якщо в цьому майбутньому не буде мене». Я вмилася, зайшла до своєї кімнати. Стала біля вікна, дивлячись на хмарне небо і зимову мжичку. «Сумуватимеш сама? Чи візьмеш мене в компанію?» «Ой, я і забула про те, що ти тут!» Тільки зараз я пригадала, що поставила склянку з черепом на підлогу, щоб підперти двері до своєї кімнати. Обличчя привида ледве можна було розібрати в сутінках. Лише кілька невиразних ліній поверх блискучого черепа. Тільки очні ямки горіли, мов чорні зорі. Як ваш бенкет у Мандро на висоті?» – Наминає свій улюблений салат із горіхами. Це відусі. Виходить, вона досі тут. Думаю, це тобі і так зрозуміло. А вже ж! вона для мене, як чаряк на носі. Прокидаєшся, вона вже тут. Звичайно ж, вона в'їлася тобі в печінки, але ти, здається, зараз сумуєш тут не через неї. Як воло всміхнулась? Правда. А щодо холі, не забувай, що вона врятувала тебе, витягла скупи купи сміття в магазині ейкмарів. То я повинна їй за це дякувати, за те, що мені і та доведеться час на ті нудні малечки з тобою. Обличчя в склянці невдоволено скривилось. То-то це у вас руйнується, ну лисо, дітька. Візьми хоча б свого другенького Лакобуда. Надто вже він завишався. Успіх памерочить йому голову. Тільки поглянь, як не додалі більше клеється до агентів Фітиц. Поглянь, що, раківь печеш? Виходить, я кажу правду, ти й сама це помітила. Так, його запросили поснідати з їхньою директоркою. Ну і що з того? І, до речі. Поснідати? З цього все і починається. Обміну смішками за омлетом та помаранжевим соком. А невдовзі після цього вистануть їхнім відділенням, а він його начальником. Годі, версти дурниці, це його не звабить. Звичайно, звичайно. Чим він краще за інших? Пихатий, самозакоханий. поглянь на його вічно скойовжене волосся. Ти знаєш, що він кілька годин стовбичить біля зеркала, щоб отак зачасатись? Годі, звідки ти це знаєш? Ти просто набріхуєш на нього. Я? Yeah? А ну, пригадай, як називається ваша агенція. Може, Портленд Роу? Чи Мелебунській міслитті за привидами? Ні-ні, вона називається Локвуд Іко. Яка скромність. Я дивусь, як він досі не зробить свою сміхну, вишклену пику емблемою вашої компанії. Ти вже закінчив? Власне, кажучи, так. «Гаразд, мені пора йти вниз». Як і завжди, в словах черепа було напрочуд багато здорового глузду, якщо відкинути всі його недоречні жарти. Та дякувати йому за це я не могла. Він був привид, а я розмовляла з ним. Це теж було однією з моїх проблем. У кухні заварився чай, і його щойно розлили по чашках. На столі тепер височів величезний шоколадний торт. Джордж уже не халився над ним з ножем. Побачивши мене, він привітно махнув рукою. Ти повернулася саме вчасно, Люсі. Я чекав цього торта цілий день, щоб виголосити наш останній вітальний тост. Дорогою до нього я мужньо переніс Локвудові вихваляння, ущипливі зауваження Холі щодо скатертини і нарешті твій відпочинок. Але тепер… А ще нам довелось вислуховувати твої нескінчені теорії, – відказав Локвод, і це було найгірше. Твоя правда. Та зараз ти вже з нами, Люсі, і більше нас ніщо не зупинить у дорозі до цього красення. Джордж поврушив пальцями, притуляючи ніж до глазурованої поверхні торта. Зачекайте, мовила я. Спочатку я хочу дещо сказати вам. Ніж зупинився. Завмер і Джордж, жалібно дивлячись на мене. Всі інші поставили свої чашки на стіл, стривожені тремтінням у моєму голосі. Я не сіла на стілець, лише стала позаду нього, поклавши долоні на бильце. Я хочу зробити оголошення. Останнім часом я багато думала і дійшла висновку, що дещо триває в нас не так, як слід. Локвід поглянув на мене. Ти дивуєш нас, я думав, що ви з Холі Холі підвелась. Може, мені краще вийти? Це ж ніяк не стосується Холі, запевнила я, силкуючись усміхнутися. Слово честі, Холі, сідай, будь ласка, дякую. Ні, це стосується тільки мене. Ви всі знаєте, що насправді відбулося у магазині Ейкмерів. Усе було не так, як пишуть про це в газетах. Полтергейст, який зруйнував магазин, дістав свою силу від мене. «І від мене теж», – додала Холі. «Може, двох сварились, ти знаєш сама». «Так, я це знаю. Але ж цю сварку розпочала саме я, і мій гнів розбудив Полтергейста». «Ні, Джорджа, пробач». Зупинила я його, коли він спробував утрутитись. «Я цілком у цьому впевнена. Це зробив мій талант. Він дужче, а мені дедалі важче стримувати його». «Коли він пробудив Полтергейста, я повністю втратила самовладання. Та навіть коли мені вдається опонувати себе, коли я розмовляю з привидами чи слуху, що вони кажуть, я більше не можу керувати своїм талантом. Не можу тамувати його, і це стає для нас небезпечним. Ви всі пам'ятаєте пригоду в будинку пани Вінтергарден і той день, коли я розмовляла з гостями у в'язниці під землею. Тоді сила була в них, а не в мене. І я знаю, що нікого з вас там не було, але не певна, що це не повториться у вашій присутності. І я впевнена, що це станеться неодмінно. «А це неприпустимо для агента. Вже ж?» «Ти надто суворо до всього підходиш», – зауважив Джордж. «З нами всіма трапляються різні речі. Я думаю, що ми допоможемо тобі». «Так, я знаю, що допоможете». Перервала я його. «Звичайно. Тільки це буде нечесно. Нечесно щодо вас». Колі насуплено розглядала щось у себе на колінах. Джордж щось робив із своїми окулярами. Я міцно вчепилась пальцями в бильце стільця, відчуваючи, яке воно тепле і гладеньке. «Це все?» Спокійно запитав Локвуд. Саме це тебе і хвилює? Я поглянула на нього. Він сидів по сусідству зі мною. Цього досить, відповіла я. Скільки разів я піддавала ваші життя небезпеці, бо Будь ще я стаю для компанії тягарем, І не хочу, щоб так тривало далі. Усміхнутися зараз мені було вкрай важко, та я змусила себе зробити це. Ось чому, подумавши про все як слід, я вирішила негайно звільнитися з агенті Локвуд і Ко. У кімнаті запала тиша. Поласував нівроку тортиком, тільки й буркнув Джордж.